Amar urtze ospatuko dituzte patxa plazako beste alternatiboek aukteen, azte azken ajatxean, biatze, berezibate manentzaie aukten ere San Andres plazan handotik 6. off dauntaldea eta emgibanda Bertsu Baskaria gazte eguno alarun batean edo presuan aldeko Baskaria igandean besta Erikoi Euskaldun eta parekideak ospatzeko dute gazteak eta musika mailan ere. Jokindu fur zizpagazetseko kidea. Uh, nahi dugude Eskaini, piskat urtero uh, uh, du ezta bai da. Eska piskat, rap piskat, uh, rock edo metal piskat ere, eta tzingra piskat den tarik emaiten, uh, taldean uh, almenen araberan uh, eta bax, ere izango ditugu, Shiberutz, Arrobatan hori, urtila uh, lehan vergizmola orkestra eta afu, eta igandean diaz eta ateta batzen uh, animatuko du uh, Baskaria. Bai, erango egun nuke bai, uh, gure, uh, gure leukoak duela um, Ari iman dezberdin bat, pasan ditugu musika euskal duena kasko, uh, diandela dudai paralde osotik, egoletik ere, eta eta eduritzen zaigu, behintzat guri uh, dezberdin saintzen girela, patxa pasan edo bestireko bat. Oste gunean antzigabe epoteo feminista iragan dela jatseko zazpietan, eta horre egi kirola kirolaak oste guna jatsaldean,